وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندعو البيتيمار نینës do vit be temi çë fjalë më e mirë është fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala ez oozoimi më i mirë është oozoimi e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe gjdo shpike është humbje, dhe gjdo humbje është në zjarë. Dhe një prej shpikeve të cilat bëhen për vitë. Nga dita njërëz që pretendojnë se duan profetin sallallahu aleyhu a sellem, për të ndojnë se e duan profetin sallallahu a.s.m. betëm një herë në vitë. Një prej shpikeve është që që bëjnë ata një herë në vitë që e qua në bludë. Në rabisht e tonë e lmaullin. Në gjuhën Shqipët dhe të të ditë lindje. Përstimi ditë lindje se profetit sallallahu a.s.m. është një prej shpikeve e tila nuk ka egzistuar në konë në profetit sallallahu a.s.m. Profetis sa nëllonit të në vetë nuk e kam vepruar atë asë njëherë. Asë shokët e ti nuk e kam vepruar atë asë njëherë. Asë mjekësit e tyre nuk e kam vepruar atë asë njëherë. Asë brezdi i sreti mirë nuk e kam vepruar atë asë njëherë, asë kush për i tyre. Nuk diët diçka në ti lasë në brezim e katëm. Edhe për herë të parë, përhapët dhe bëhet i njohur, o të latë i njohur, tek muslimatet me vludin në shekullin e shtafë. Nga një person i cili ka qënë sultan për jisë një vendi që që që është Erbil. Edhe fakisish të lojëje e parënën dhe me vludin e parënën vetë që i pa i person që ka përë me vludin ka qënë sultan i Erbilit në shekullin e shtafë e për në në vetë dhe me gjitha të ata a thonë që këmë e vlutë shë njërë. Vam, u dhëzini profetit sallallahu aleyhi sallam, a nukëm jafton të njërëzve? A nukëm jafton feje islame e tila është të tësuar me vdekin e profetit sallallahu aleyhi sallam? Me ajetin që ka thonë Allah e madhuruar në Kur'an e ljome këmër të lëkum dhinekum, Sotë të përstoha fenë për ju. Kur Allah i madhurë të përstohi fenë, nuk ndohë dhe shë një të fetë të përstohar kë gjithë të cilën ataj sotë të përstohen dhe i quaj në blud ose ndryshe ditlinja e profetisë sallallahu a.s. Festimin e ditlinjët. Vecit dërguar e Allah sallallahu a.s. Për shkatë të ditën si ka lindur, a gjëronë të, si falëndin dhe Allah subhanu wa ta'ala edhe nuk feson dhe në blut, edhe këtë mëja i gjërimi nuk e pëndëve një të njëherë në visë, por e dhëmë të gjëdoj ditë të hëme. Edhe në më të nejmë i tëre personet të të të të të të të të të ndojnë se duha profetin sallallahu alaihu sallam, a gjëronës ju të hëndë dhe fejnë të, vëndi si që ka bërë e i, për të felendërua Allah, si që felendërua ai, sallallahu dërgure, Allah, sallallahu wasallam, i sallallahu alaihu sallam. Kur vetë e dërgujë Allah edhe që e i ka qënë falenderuën si me i marë që ga e gjithësua në faqin e dhejëtë. Kjo të regonë se si shdë kur që e peson të lefese duke për dënduër se i po falenderuën Allah ma amë të këtibë e krimi, a i në të vërtet, po kërë i gjonë fenën Allahot edhe fenë që i ka zbizër të dërguarit Allah sallallallisallem. A i në të vërtet po e akuzon Allah që Allah se ka pesuar fenë ose që Allah ka gënyërën kur ka fenë sot e pesuar fenë për ju. A i nëtë vërtet e ka akuzuar profetin, sa në mëllë e sëllëm, që profetit se pas ka transmituar fenës të shduat, ka nënë prej sajtis ka pa transmituar, sepse pas ka ngelluar edhe me vludi, i sili që ka punë e mirë, në njeri jo afronë të ka lojë më antë ti. Kështu, këta njerës më antë me vludit, për të ndojnë se afronë të ka lojë më dëruar, ma djeje vë të më kaxhë por ata kush nuk e bërë me bludin e qojnë të humbur. Ma tje thonë dhe pretendojnë që kush nuk e bërë me bludin, a i nuk e do profetin sallallarit të në të vërtet. Dhe ne u themi këtyre, këtyre njerëzve, dashurien dhe profetit sallallarit të nuk duket të mbuqe e barqeve plopë, por duket të izbatimi rrugës të ti, Dashuria profetit paqja e Allahut al se më duket kur çnohet nderi i tjetër çnohet figura e tij. Edhe po u them që i kemi parë këta njerëz të cilët gëzojnë vetëm një herë në vit dhe dashkan profetin vetëm një herë në vit paqja e Allahut alayhis salam kur është çnuar figura e tij nuk kanë hapur një gojën thastim, edhe thon dy vjet për të ngritur lart figurën e profetit paqja e Allahut se dhe për ta mbrojtur atë. Për kundër zi ka ndedus t'i shëjpanët dhe metë. Për kundër zi ka ndedus t'i shëjpanët dhe metë. Atya është dëshurin dhe profetit s.a.s. Profetit s.a.s. ka thënë haditën e të faktë. Më nahë dhe të fi emina hadha ma lejtë minu fa hua rëtë. So Tëtë ku shpik në pen tonë. A të gjë e tila nuk i përketa të taj, ajo është e refuzuarë. Edhe falënderimi se ekonomia ata e parën me gojën e tyre se kjo është e shpjeguar dhe nuk nuk ka investuar kënde profetit sallallahu alajin. U themi dhe Kur'ani thon që puna juaj e refuzon nuk panon tek Allahu ve ju në vërtet keni hapur një portë shpikjeje. Nëse ju thonë në do të kështoj dhe se ka pësuar të Kur'anit, nëse se kanë pësuar të hapot, atë është tabinë, ta vësh ti ty atë presidkatën, presidper. Atë do të tyër, bëzikatë, bëziketë, bëziketë, themi ç'mendimi keni nëse një person del edhe thot Ju do të bëni pesë, ama do të di, unë do të bëj gjashtë. Unë do të bëj një namaz në orë 10 ditë para ditës, ndërmjet sabahut dhe drekës, dozë kohë shumë jashtë. Kjo që do të vendosni në namaz mes sikur se kanë ndërmjet drekës dhe akshamit një namaz i qytë qind di. Do të vendos një namaz gjashtë. Nëse ti do të thuash se ti që kështë ka bërë dërguar Allahu ata sahabët, mos e shkaj. Kjo është është punë mirë. A e namazën përqyshëm, a e do më namazën, a e do më vikën, po e do, shumë bukër, atë në do namazë për namazën gjashtë. Shfar përgjigjë dhe jabin njërë, për njërën, atë përgjigjën e u jabin në të tyre për me vlutin. Nësë a ta do të parnoj që pasë e namazën gjashtë, atër tushka të ruo feja. U hapë porë me gjëzdo kushtë, fusin fejë, shfar të dëshiroj e i. Ka të rëguar, e limam e lëpë kihami, ka shenjë i tiri ka shkujtur e ndërkja një liber për të qeshtje, për qeshtje në me bludin në veçën ti, edhe ka thënë që me bludin e ka rëshpikur el vatalune, el ekelun, dhe të ka rëshpikur për pasës edhe gryksis, ata që dimë harë shumë. Këta ka rëshpikur me bludin, që është fjale ti edhe e ka thënë këtë me fjale, në pa që e dy të liber ti. Mi bërë liber nuk është më këtë në shimë normalisht, Po është një në rabu, unë e kam lezuar për du ditë është këta dhe o atrasmetoj kushka dëshirë mund t'ja japë t'a lezojë. Kështu, thot imam el-Fakihane. Ndësa djetarët, kam të reguar gjithërështu që origine, këtë me bludët ka ardhë nga, nga, nga kësustani që thamë, dhe të regohet, kam të reguar djetarët që sustani këta bidat e ka marrë në një sufis. Kurse sufisi e ka marrë në shteti i ubejtive, e. Nga, nga shteti ubejtive të sirë ka qënë shia, që jetonin në Egipt. Edhe shia ka qënë nga shkaj e mëtë mëllare shkatrimi të umetit islam në nëndërkohra, në histori. Por që kështë histori në tyra, ta gjithmonë ka rendu për shkatrimi në fesë islama. Edhe ja ku danë në ata edhe në të qështje që dore të shetë e shpikje së një bidati i cili qënë njërët në humbje. Edhe këta, festuësit e mevludit të të tjilët për të ndojnë se dhuënë profetit s.a.v. vetën jërën vizë. Vaz e mburë e mëtë mjësit të sahabët, qo këtë e profetit s.a.v. A kanë sakrifikuar akta për profetit dhe për ruetit dhe profetit dhe për ruetit në fesë profetit njëte, një mitë në asaj që kanë sakrifikuar sahabët? A këta janë më të uzuar apo sahabët të tjilët kanë këtë të të të të tjilët kanë fesuar kur vid ju e di në shumë mirë histori në profetit s.a.s. dhe qa sakrifisa dhe më dhaja ka mënë faabut për ta. Ndash për bubek, ndash për Omej, ndash për Osman, ndash për Aliun, ndash për Bududjan, ndash për Abdojnë në lesin, ndash të regdoj gjithi histori të faabut që kush e kush, sakrifikojnë të më shumë më për pijgjën më shumë për të rujtor, për një samë dhe të dërgurin Allah s.a.s. Apo ajo grue e cila, kur vjenë muslim I don kë vdekur babai jo, ai do të ishte dërguar me Allah. Ka vdekur burri jo, po si dërguar me Allah, për fat. Ka vdekur vllai jo, ai do të ishte dërguar me Allah. Nuk e futën lis sfaren ta përpara dërgohet Allah se Allahu selem, dhe i thon çi dërguar Allah të shumë mirë. Vallë mendoni se të Allah, të njër vit, ka njëri ku ti kujtohet për dërguimin e Allah vetëm një vit e dashka profetin sallallahu selem më shumë se ka hap të tilës. Njëri për tyre, ndonjëherë për tyre e bë kurrizën e vet si siu Tiriçi për të mbrojtur po vjen të them që mos e kapni shtizën do të luftojnë edhe të buduxane ku erdhi shtizën nga të gjitha anët e ju hop poshtë për si, përfitimin tëm të gjitha shtizët i kanë rënë në kurrizin e tij ai thonë bu kurrizin e tij sikur të kishte qen kurriz i Tiriçi ai bën të kurrizin e si Tiriçi kurse ta e bën barkun Tiriçi si ta si gjallar, ra, një një, më mbarkun në dy Tiriçi edhe shkon hoxhallar pastaj marrë shtim me radhë një ai edhe kanë bën rezultet Edhe mirë për ta shkëndojmë. Nuk di nga ta filloj dhe nga ta mbaroj. Por do t'rregoj një diçka që është për çështën për Çarban, për çka bash. Dhe u po them, fjalë që ju ka thënë ma pak iranë bërtash më të vërtet. Këta janë portat, edhe njerëz që janë gryfta për njerë. Këto më ka treguar një vlamu se më që ndodhu me ty. Ktheja ka treguar një person i cili ka qenë prezant në më bludhin që ka bëk kjo gjë. Vjen hoxha për këndumë bludhin. Shikon ato ushqimet që ishin përgatitur për me blu? Kishte ushqime boll, vetëm se nuk ishte mbirtir. Kjo është vërtet vallaja. Shumëtor është vërtet kjo gjë. E keni këtu prezencë me të cilën u vani që, të që ka më ka treguar tek ky vllai, që vllai i dinë që njëu shumë mirë, edhe ka treguar personin që ka qenë prezencë. Edhe pastaj ky personi ka dëgjuar çka ka thënë hoxha, është penduar dhe nuk ka bën më me blu pas asaj dite. Edhe thot ky Personi si njif, i cili e di në në shod, vajta, mëra, i me vludin, një hoqë, dhe hoqë, dhe pasë, të shumën e blutin e dinë përmendë, shoqëtarta mua pjesë një me blut ku i ishin hoçë dhe hoçë ato dhe pastaj nuk kisha ambësirë atë dhunë me zhif, kisha ushim të tjerë, por duke qendruar me blutin, në fund para tha se zotë e shpisë kulinari tha mbas me blut duhet i kadej. Po, së vërtet. Derisa pasaj i zotë e shpisë do tha, apo e gjithë fojën me blut duhet patjetër me këto pa i kadej. Po. Do pasë ishkaj do të tru, pasën më gjithë gazi. Shkërë për të nradë në eze e zonë dhe hollë të këtë eivim. Kjo është vërdetimi e se që ka thë një mame në pakihani. Shë vërdetës. Dhe se fëtë pusë të, të me vludit tyre, përtaj gjenë në qudire dhe qudireve. Unë e lezohë para për dita që dhe me vludit në gjurën shqive, se kështë e lezohën dhe një herë, dhe gjithan të të dhe më thonë kam në kam darën tre pika, kryesore, problemin që kishë në me vludit. Problemi i parë në të thpushën ndër tëra kur fiteshë për lavdërimin e Allahut thuhet se nuk ka vend kurri. Dot për këto fjalë që thuhet për Allahu nuk ka vend kurri, këto lloj fjalësh nuk është transmetuar në Kur'anun e Sunet. Nuk ka asnjë Kur'anor, asnjë hadith nga profeti sallallahu alajkum saq në tinë thuhet a ka vend Allahu kurri apo nuk ka vend kurri. Shtatë shpërnditë këto fjalë në vërtet këta janë duke futur në fenë islamë fitne edhe bidate. Kurallau nuk këshu, që edukat, që ka thën kshu ti tregoi dukat shpreha te çka ka thën Allah edhe mos mos shpika kokajo te fjalet te cilat mund mbartin 100 kuptime per megjithas te me u themi ty qe thon çdo tot nuk ka von kurri po qiz ata thon domethën nuk es brenda krishtave ti se në kjo es pak vetem te qalejuar se ju është gabuar nuk nuk shprehen te kule forme Allah i madhuar e ka treguar kte ndjegje qe Allah nuk es brenda krishtave ti por es mbi ta në disa ajete në formë shumë qartë ku ka thënë Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, mushi u vë në diarsh ndroi. Amin te me di të sema. Ai ndiu sigurt për arti i tili ndodhet lart. E ka treguar qartë, nuk ka nevojë të përdorim ne shprehje nga nga nga këtë fona. Mirë, por un kam frikë se nuk është ky qëllim i tyre, sepse ata këto fjalë e përdorin me kuptim tjetër. Nuk ka vënë kurrrit domodin nuk ka një kontraktuar, por është kudo. Dhe ne kemi folur në hutbet kalorë dhe kemi treguar se çdo të thuash se Allah është kudo. Ne kemi treguar se çka kanë dietar për të bërë gjëra që këto kanë shumë rëndë, është fjalë e ila e thon njëri u den kupr. Kjo është ndodhur me lutën e parë. E dyta, bura një lutë bukuri, domethënë që ai person i cili kishte përpiloar domethënë me lutën gjuhë shipe, nuk e di, a e ka marrë në ndonjë formë ashtu apo e ka modifikuar vetë, e ka marrë në formë ashtu në arabish dhe ka modifikuar vetë por ka përkthyer, apo i ka shtuar vetë dgjoj nuk e di, vetëm se në atë kishte shumë gënjë shtrat në të kishte shumë gënjeshtra. Edhe një përgjinjësorë që ndodheshin të ishte të vërtetë, do të tregosh aty domosdën momenti kur lindi profeti sallallahu alaihi dhe sellem, u ngrit çapi në kamp. U ngrit çapi në kamp, edhe foli edhe për titi domosdën që kush ka lindur, ka lindur një padişah në radhë thoshte domosdën sikur foli çapi, sikur çapi bëri sheshte, tregon sa gjëra tirot janë janë janë përradhë çarta që të cilët janë përrala, që arënë përrala, më këptinë e për të të fjallës që nuk kanë lidhe me Fenistava dhe nuk kanë trasmetuar në hadithë të slakta më dhja, as të doksa mund të trasmetuar në hadithë të ginjesht të ta. Kjo është, dhe më dhënë, qështja e, e dytë. Edhe qështja e të tërejt, gjithashtu është qështja që në të në me vlur përmëndësh një loj, lafgërini të pruar për profenës të që thonë, sikur Allah i madhurit, ka thëmë, profetit, salallat, selim, sikosturit, dhe mëjtë që për hirtë tëndë unë kam kryuar universin. Dhe kjo, logi, marish, kjo është, dhe gjë, nëmërish, kjo është akide e prishur, dhe kjo kjo logi, dhe më thëmër, akide është marë në një hadithi kënjështër, në thuhet, lau lake, lau lake, ma të thi, thi, nuk do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është ato turni hadith të gënjeshtës që të kanë treguar dieta në libër detyre e kjo nuk ka lidhje domethën me besimin e pastër islam sepse Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an um khalaqul jinna wal insa li ya'budun nuk i krijova xhindet dhe njerëzit vetëm si se që të madhurojnë Allahu vëti krijova xhindet dhe njerëzit të madhurojnë por tek ata puni krijoi për hyj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam domethën nuk u mjaftuan vetëm me me vlutin si ide që është vitat por futën atë edhe humbje Madjeve lutin arabisht ka dhe gjëra edhe më tranda se kto. Në një prej gjërave që ndonë këto është që thuhet ndër tjerë kuptimi i vargjë që thonë arabisht ata është që pretendojnë që profeti Sallallahu Alejhi Vesellem pa diën e Lohi Mahfuz. Lohi Mahfuz plaqa në cilën ndonë dija çdo gjë që do ndodhë, ndodhë në gjykimin. Edhe këta pretendojnë që dërgonë Allahu të di ca çdo gjë që ndodh në Lohi Mahfuz. Kjo është dija e gjeve. Domethënë dërgonë Allahu të gjeve. Niko që Allah ka dhënë Kur'an, <tër> kul ja la ya'lamu men fi samawati aw min ghaibi illa Allah. Thuaj, ja, kush nuk e di gjevin për Allahut. Kush pretendon se di kushtjet e di gjevin për Allahut, ai e ka bërë Allahu shok. I ka bërë Allahu shok. Kështu këta, domodin e shpreh kjo të gjithë kjo në arabisht. Edhe e fundit që bëjnë ata, ata gjatë me zhvisitë të tyre që bëjnë, kur të bënë edhe këndojnë me lutin, vjeni moment që ngrihen kënd. Ngrihen këndse sepse pretendojnë se profeti sallallahu alejhi okay, dhe sallam vjen te katah. Domethënë, ose janë zgjuar ose janë gjumë. Sa ata duan të kopësh shumë një gjinë, në do moment që bëna ta me bludin, ka vetë njëri që bën me bludin. Mund me mija, me me Allah, pies, për për të ketë me mira me xhizë të tilla, vallë dogu me londat 1000 pjesë e shkon te çdo njeri për ty për njëri në fund të kohë. Që nuk shkon. E para e dyta e dërguar Allahu sallallahu alejhi dhe sallam nuk del në varri i tij përpara ditës së gjykimit. Ëkëj gjykimi që ka vendosur Allahu për krijesat, që kur ata vdesin, ata nuk ringjallen dhe nuk dalin nga varret i tyre derisa të, të vijë dita e gjykimit. Kjo është çështje për të cilën ka ndarë gjithuamtë Islamin. Kush pretendon se dikush del nga varri para ditës së gjykimit, ai në të vërtetë është i humbur dhe ka kundërshtuar gjithuamtin e Islamit, që në kohën e Sahabëve deri në kohën e sotme. Nëse Allahu e mëdhuar ndauron këto bidate në të shpikë, të cilat janë humbje e qartë. Abdullah ibn thosh, njerze, njerze, Iji, dhe Abdullah nërësodh ju thosht e njerëzë, o njerëzë, në diqëni dhe mos shpikni, se ju mjeftaj. Allahushtu. Alhamdulillah, salatu salamu, ala rasullu, ala ala ala ala, në sahih i mahim. Profetës sallallahu alai sallam ka thënë hadithin e faktë. Mosët të proni në laudhërimin tim, sikur të e të pronë kështerët, në lavdërimin që i bën Isus birit e Meriem. Por thoni Rob ose thoni robi i Allahut i dërguar i tij. Këtu profetët e Allahutin e ndalojnë qenëta të përvojnë në të lavdërimin e tij. Ai është njeri. Është njeri si gjithë njerëzit. Dhe veçoria e tij është se Allah e ka zgjedhur atë për të transmetuar njerëzve shpallin. Dhe e ka ruajtur atë nga gabimet, prej të cilëve Allahu uron profetët për të transmetuar fenë pastër të padëvjuar. Nëndërsa këta, e ngrenë profetin sallallusen e dhe në dhe në dhe i grade, e cila nuk i të konë vetëm së Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu thonë, për deri sa kështëneret e festojnë vindjen e, e njëzë të tyre me vlerët, a fështëm dhe ne. Edhe ne u themi, për kumë në zitë, për deri sa e festojnë ata, atër ne nuk du dhe fështëm. Të për se profetin sallallusen ka thënë, në në të shëtë dhe e bithohu mi fër hua minh Edhe në Islam kemi të ndaluar të përgjessohemi me mosbesimtarët. Edhe përderisa dërguar Allahu nuk ka për me lut, as sahabët nuk kanë bërë, as sabinët nuk kanë bërë, as tre gjizitret nuk kanë bërë, as poezi katër. As do të shkan pas tyre derisa ai kyçi i shtypi i parë. Atë që tregon që bërje me lutit është përgjithësim i qartë me fetë të tjera, me fenë krishtere ose me ndonjë fletë tjetër në të cilën njerëzit festojnë diellin e njëri tjetrit. Nëse ne nuk e takon këtë gjë, besimtari bën sallavat për profetin sallallahu alaihi dhe sallam pa thënë emrin e tij. Besimtari vërtetë i cili e do profetin sallallahu alaihi dhe sallam, ai i cili zbaton urdhat e tij. Edhe kur thotë një njerëz, e, o njerëz, po mirë dëgoj, o kokë, po mirë, kushtoni. Pa nuk është, a nuk është e pëlqyeshme minimumi që ndjek rrugën e tij në përgjithësi? Po e pëlqyeshme. Atë pse nuk e ndjek rrugën e tij? Kur i dërgoi Allahu sallallahu alei ve sellem ka bëju i pse nuk e bëni kur dërgoi Allah ka mend se pse nuk e lini por kujtoheni vetëm një herë në vit për ta bërë këto lloj këto lloj veprimi, nëse nuk është bër në 300 të mirë kjo është e qartë kjo është një humbje e qartë dhe është një gjë dëshirave të tyre të tërë të ndjeqin por pakësi më madhe nuk vënë tek ata vëllezër por është tek ata të cilët gjithashtu tek ata të cilët marrin pjesën tomë blutë duke e ditur që ato janë vitat Duka e ditër që ka në shpikje, e në gjithë të marim pjesë duke shpesuar se më sfitojnë dhe një pjesë karrikeje, ose duke shpesuar se dëruaj një pjesë karrikeje së tyre, ma antë pjesë mares në të humbje, edhe unë për fundimisht të lezër kjernë që ka të një blu në kajim në lidi me këtë qështje, në më dhe me qështjen që njeri u merë pjesë një një në gjuna, dhe nuk këndër shtonë të, dhe nuk shqisohë për të, që që duke uaz bukuruar atyri një loj zikri, ose namazi, ose agjerimi, ose zuhti në dyja, edhe e kanë anulluar këta adurim, dhe më të në urdin për të njërë nga linje e kesha. E ata nuk i nëzisën vë të dëshyërë për të kërrujër e ta. Këta njërë, të njëgjësit e profetëve, konsiderohen nga ata që kanë shumë pak fejë, të përse feja është të kërrujësht dhe tyra që ka urduar Allahumë. Kështu që ai që lë detyrat Allah, e Allahut as më keq se ka Allahut dhe i dërgoi ti sallallahu alejhi wasallam ai që kryen di sandalesa sepse lënia e detyrave është më rëndë se kryer di sandalesa për më shumë se 30 arsyet të cilat i ka treguar shehuhu familjes time në një nga librat e tij sepse i nuk kam thënë domosdoshmë që urdhë për të mirën ndalimin e të keqit është detyrë dhe lënia e detyrave është më rëndë se për gjora kuçka përvojnë atë që ka zbritur Allahu tek i dërgoi ti sallallahu alejhi wasallam Dhen atë që kryeni sahabët radhiyallahu anhu ka për ta kuptuar se shumica e atyre drejt të cilëve drejtohet gjithë i për fes, më çan njerëz parë i fes. Janë njerëz që kanë më pak fes, çdo kusht jetës. E çfarë feje? Po do të më kaje, çfarë feje? Është çfarë ai mund të ketë ai që shikon balësat të Allahut të shkelen. Kufit të Allahut humben. Feja ti të lihet, suneti profetit sallallahu alaihi wasallam ta abandonohet. Ëme gjithë këto ahyrë zëmërqet dhe i heshtor. Shejtani më me thënë, sigurisht ai që thot kotën është shejtani që flet. E pakisia e fesë nuk vjen prej ndonj kujt tjetër veçse prej ty të cilëve po tu sigurohet jetesa e tyre dhe karrige e tyre. Nuk shqetësohen për atë që i ndodhet fesë, më i mirë tyra se i që shka një farë murdije, por që sikur ti preket aty sa do pa karrige e ti ose pasuri e ti, ai do përpiqej me të gjitha mundësitë edhe do përdorit për interesin e tij të trejë gradë si të ndryshimit të keqes sipas mundësisë që ka. Këta njerëz edhe pse kanë rënë në syrin e Allahut, mund qalloj ka urryer dhe janë të urryer tek ai, ata sprovon në dynjë me një sfov më të madhe që mund mund përfituohet e kjo është vdekja e zemrës. Pa e kuptuar ata vetë. Kjo është fjalë e mukaymin lidhë me ata persona të cilët marrin pjesë në këtë lloj humbjes ose në zdole humbje tjetër, pa u shqesuar pare për të dhe gjehe, duke për të nduar të e i ka dobit duke marrë pjesët të dhe gjerësh. Këtë të fjallit hemi të e njerëzë, shuka të në mërë në kajimit, në kërë gjukimi të ygjë djetarëve në lidime të ta persona, lusëm Allah në madhuruar të nëruaj nga në bidatët në ndiket, në ndiket e të ygjë në ndiket dëshirëve, në abjesmare në në, në, në, në, në, në në të kotën, Allah o shbë